karibu Je evolution ni ukweli au nazaria. Mwaka welfu moja na, na tisa, mwana Charles Darwin, alichapisha katika kitabu chake kuhusu chanzo cha viumbe wote duniani, kinachofamiga kama onze original of speech, kilichoelezi ya siori ya evolution. Darwin alisema kuamba hivi viumbe vyote tunavuvio leo, aina zaidi ya milioni nane puentisita, vikizada kwenye uso wa dunia, havikuwa hivyo milele tangu mwanzo lakini vilitokana na mabadiliko ya muda mrefu yanayoitwa evolution evolution ni mchakato ambao aina mbalimbali za viumbe hushtawi kutokana na maumbo ya awali yani viumbe wa awali wakati wa historia ya dunia darwin alielezea kuandani jinsi viumbe vinabadilika kulingana na sababu mbalimbali na akaelezia mechanism inayosababisha viumbe kubadilika na kutengeneza viumbe wapya yani species formation Mekanizim mkuni mbili amboni natural selection uteuzi wa asili na variation tofauti katika viumbe, Tuanze na variation viumbe havifanani kutokana na unasibu uzazi yani watoto hafanani asilimia mia moja na wazazi, na pia kuna muatation yani mabadiliko katika jini za viumbe, husababisha viumbe wa wa wasifanane, Mfano unaweza kufuga kukuwekundu tu bandani. Lakini baada ya vizazi kadhaa unaweza kuona kuku naazliwa wenye rangi tofauti. Nacho selection uteuzi wa asili. Mazingira usababisha viumbo wenye sifa nzuri kuishi, na wale wenye sifa mbaya upotea. Hivyo katika mfano wa hapo awali ikitokea wagango wanapenda kukuwekundu, basi wale kukuwekundu atapotea, lakini wale wengine rangi tofauti wataishi. Hivyo baada ya muda mrefu itaweza kutokea kuku aina tofauti na wale wa mwanzo na kuleta ina nyingine ya kuku. He prosesi kiendelea kwa mrefu inaweza kutokia viumbe kama kuku, lakini wanatofautiana sana na kuku mpaka wanashindwa kuzaliana na kuku wa kawaida Hivyo kiumbe kipya kinakuwa kimepatikana. Lakini leo mei muaka 1222, takribani miaka mia moja na sitini na tatu baadae. bado watu wanabishana kama hii concept evolution ya dawi ni ukweli ama fakti au ni nazaliatu yani seori. Kwenye hii makala nitaelezea kama hii evolution ni fact ama ni seori tu. Nitajaribu kujibu bazi ya maswali yanayowasha vichwa vya watu wengi kusu evolution. Hivyo tuende pamoja. Ikumbukwe kipindi Darwin anachapisha kitabu chake nyanja mbalimbali za kisayansi kama genetiki, ambrologi, anatomi, zilikuwa hazijatanuka na kuwa kama leo. Hata fosili zilikuwa hazijagunduyo kwa wingi kama leo hii. Hivyo Darwin alipingwa na watu wengi sana. Kwa kuwa kipindi hicho watu wengi waliamini dunia iliyombwa kwa mara moja miaka isiyozidi elfu sita nyuma kwa kuwa leo nyanja hizo zimetanuka na tunajua mengi zaidi basi tuyapitie hayo mengi kwa kifupi Tuanze na anatomi viumbe wengi wanafanana maubile kuwashilia kuwa wana chimimbu mfano mifupa mikono na miguu paka inofanana na mifupa binadam na kazarika viumbe vingi kwenye kundi moja hufanana sana na maumbo hivyo viumbe hivyo huonesha kuwa vilitokana na wazazi wale wale yani chimbuko moja genetics mwaka welfu moja, na stini na tano mendel aligundua kuwa viumbe vinalizishana sifa kwa njia kuzaa kupitia vinasaba yani dna kwa kutumia sayansi ya kisasa kuziangalia hizi dna wana sayansi wamegundua kuwa hivi vinasaba vya viumbe mbalimbali vinafanana viumbe wa kundi moja mfano mamalia huwa na vinasaba vinaofanana sana kuliko wale wa makundi tofauti Hivyo huonesha viumbe vinachimbuko moja. Fossil, mabaki ya viumbe wa zamani yamekuwa kipatikana chini ya dunia. Mabaki mengi yameonyesha kuwa hapo kale kulikuwa na viumbe ambavyo leo havipo tena duniani. Na mabaki hayo pia yameonyesha kwa kiwango kikubwa jinsi viumbe vya leo vinachimbuko moja. Mfano, ugunduzi wa Alice pale Kenya umeonyesha kuwa Alice alikuwa ni kiumbe mwenye sifa za binadamu na nyani. Hivyo alikuwa ni babu yetu sisi binadamu na nyani embloloji hapa tunangalia viumbe vikiwa ndani ya tumbo yani yai kabla havijazaliwa. Viummbe vingi katika ngazi za mwanzo huwa vinafanana mfano mimba mwezi mmoja binadamu kila kijusi kinafanana na kijusi cha nyani, mbwa, papa, ngombe na kazarika. Ni katika ngazi za mbele za ukuaji ndipo vijusi huanza kutofautiana, Hivi unaaonesha kuwa viumbe vyote vinachimbu moja. Evolution imionesha kuwa viumbe vyote duniani vinachimbu moja Yule kiumbe wa kwanza alitokanaje na hilo ni swali na mada nyingine amboni ni asiku nyingine Sasa kama hiyo evolution inaushahidi kwa kwanini badu neitwa theory of evolution itamburike kuwa wanasayansi wanaposema theory haimanishi ni kitu kisicho naushahidi Theory inaweza kuwa ya kweli Mfano uwepo atomi ni fakti Lakini maelezo atomi ipoje ni theory, atomi of theory Ambapo wanafizikia wote wanajua kuwa atomi theory ni ukweli mtupu Tokienda gugo maana seori nasema, zana au mfano wa mawazo unaukusidio kuelezea jambo fulani, hasa kwa kuzingatia kanuni za jumla, ambazo hazitegemei jambo itakaruelezewa. Mfano, watu wote sasa tunajua kuwa dunia inalizungu kajua, lakini hakuna mtu aliyesimama umbali wa kuishudia dunia ikilizungu kajua. Hivyo maelezo ya jinsi dunia inazungu kajua ni seori ambao shahidi wake ni wa season, yani majira. Nyota tofauti kuonekana kwa majira tofauti. Kwa hiyo si kila kitu siori haina ushahidi na siyo kwamba siori kipata ushahidi inaacha kuitwa siori. Evolution siori ni ukweli tu. Kama binadamu wazaza tumetokana na nyani, ni kwa nini nyani wa leo hawageuki kuwa binadamu? Hakuna mtu aliyesema tumetokana na nyani, lakini ni kwa nyani na sisi binadamu tumetokana na kiumbe kimoja, yani babu yetu. Hivyo wajukuwa hicho kiumbe wengine tumekuwa binadamu, wengine wamekuwa nyani na miaka ijayo huenda binadamu tukabadika kwa kitu kingine na nyani wakawa kitu kingine evolution high na direct chain kuamba binadamu lazima wawe nyani inawezekana ya miaka lakimbili ijayo nyani wakawa na mapezi kwa kuwa dunia ilijia maji ikabidi wajifunze jifunze kuogelea evolution ni very slow process inachukua miaka hatelfu wa mpaka ma millioni. kwa hivyo kwa muda tulio hapa duniani mabadiliko kwa viumbe hutokea Lakini katika nyanja ndogo sana, mfano bakteria, virusi hubadilika kuzipinga dawa, ndio mana dawa nyingi hubadilika na muda. Hivyo ni ngumu kwa miakelfu moja mpakelfu sita kuona nyane anabadilika kuwa mtu. Maisha yanabadilika sana, binadamu aliyeishi dunia miakelfu mbili iliopita siosawa sawa na binadamu leo. Je, evolution ni ukweli au ni nazaria waweza kudondosha maoni yako hapo. Ukijibu na wewe jie unayonaje evolution ni kweli au ni nazaria tu.